Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban, a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hatszóljon! Hatszóljon! Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neked hogy az ifjúsági bűnözés. problémák, és akkor utána egy pacalvacsor és egy újtipart. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Ded Miklós. délutánt a most ébredőknek nagyon kellemes, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt a Klub rádió benne az Annó című rádiumusor az önök alázatos narrátorával, Panksnodded Miklóssal, mint ahogy napközben már hallották az előzetesben ma egy éppen századik születésnapját ünneplő művöldési központot. Próbálunk meg körbejárni a magyar kultúra egyik fellegbárának is mondhatjuk a Csili Pesterzsébeti művöldési központot amely 1917-ben került a szakszervezet birtokába, és 1918 március másodikán, tehát néhány nap múlva száz éve nyitott meg a hely, Úgyhogy azok a hallgatók, akik oda jártak mondjuk beat koncertekre, vagy eszperantószakkörre, vagy a Sósimre színpadnak voltak a tagjai, legendás művészek kerültek ki onnan, azok mindenféleképp üsségbe telefonjukon a 061 2407 vagy a 061 as 06 95 számkombinációt, és hívjanak fel bennünket, és meséljék el, hogy milyen élményeik vannak a csilivel kapcsolatban. Hamarosan kiderül az is, hogy honnan származik a Csillin neve, és az is, hogy azért felolvasm az Önök kedvéért, hogy mit írt a Vas és fémmunkások lapja 1918-ban. Helyszín Elszibetfalva. Március 2-án szombaton este nyitottuk meg az Erzsébet fa falvai szaktársak új otthonát, szép és kedves ünnepség keretében. Az ünnepi beszédet Vancák János szaktárs mondotta, aki rámutatott azokra a nagy kulturális törekvésekre, amelyeket a szervezet munkásság tűzött ma maga elé, és amelyeknek el e elősegítője hajléka az otthon, amelyet magunknak az Erzsébet falvi szaktársak áldatkészségével. E itt megszereztek. Az ügyesen összeállított rövid műsorban az Erzsibet falvai általános munkás dalkör énekesei léptek fel. A szűk és kedves berendezési otthonban bizonyára az egyetértés és a mozgalom iránti szeretet melege fog szétáradni, hogy a munkásság törekvéseinek vivője legyen. Ezt írta a 1918-ban egy újság, önök pedig hívhatnak bennünket a 240793, a 240693 a Csili, a mai annó helyszíne, mit csináltak önök ott. A vonatúzsó végen pedig itt van már velünk Várhalmi András, aki 1990 óta a Csili Művölédési Központ igazgatója, nem még nincsen itt, akkor megpróbáljuk felhívni, de hogy a hallgatók értsék is, hogy, hogy mit adott nekünk a Csili itt játszott többek közt uh, a, az Illés, a Metro, a Sirius, énekelt itt Zalatnai Sarolta, és uh, Kondz és Zalatnai Sarolta, tehát a Csili Művölődési Központ, és ahogy mondtam, az, az imént itt van velünk Várhalmi András, a Csili Művölődési Központ igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Az, elő, az előzetesben azt mondtam, hogy a Csili, ami nem csíp, eh, honnan származik a Csili neve? Hát abszolút nincs köze a paprikához. Száz ezelőtt a Csillag utcában nyitott a meg kapuit. A helyi vasas munkás otthon, és ebből a Csillag utcából lett hamarosan néhány év múlva ez a becézés, hogy Csili. Magát az utcát már nem így nevezik, 32-től Nagy István nevét viseli, de a Csili forma tovább érztettük az utca nevét az intézmény nevében. Ön 2008-ban írt egy könyvet 90 éves a Csili címmel, itt beszélgettük szerkesztőtársammal Árva Brigittával, hogy most egy új kiadást megérdemelne, és azon már az lehetne, annak már az lehetne a címe, hogy 100 éves a Csili, hiszen március 2-án, tehát néhány nap múlva lesz a, a nyitó ünnepségnek a 100. évfordulója. Így van, a születésnapi zsúrt tartunk, mi a... Amiképpen százesztendővel ezelőtt is tartottak a, a nyitáskor egy kis énekar, egy kis szavalat, egy kis kuplé és tánc. Az ünnepi beszédek mellett ez lesz a programunk, de egyébként meg lehetne írni a száz éves történetet is, de azt talán csak egy kiegészítés a 90-es mellett, abban igyekeztem annak idején nagyon sok információt összegyűjteni és gyűjtetni Nyilván... a csili történetéről. Nyilván nagyon nehéz száz év történetét összefoglalni egy, egy rövid beszélgetés keretében, de ha mondjuk megpróbálna fogódzókat adni a hallgatóknak arra, ahhoz, hogy, hogy ők mit is csinálhattak ott, milyen programok voltak a csiliben, mitől vált Budapest egyik legfontosabb kulturális intézményei. Vé, akkoriban, mondjuk a 60-as, 70-es években milyen kritériumai voltak mondjuk a belépésnek, mert ugye a Csilibe is, csak úgy, mint az összes e, ilyen szórakozó helyre, csak nyakfehérinkbe és nyakkendőbe lehetett belépni, de viszont aki nem hozott magával, azt tudott egyet kölcsönözni. Így volt ez a csülüvenés, hát a bitkorszak hajnalán legalább is, mert százéves története során talán legnevezettebb, legközkedveltebb, különösen az ifjúság körében a, a, az általunk bitkorszaknak nevezett 60-as éve közepétől a 70-es évek végéig volt ez az intézmény, amikor az ifjúsági szórakozás központja volt nemcsak a csili, hanem a többi művelődési ház is, ahol élő zenére sok saját dallal, de általában inkább Luxemburgról koppintott számokkal álltak elő a zenekarok, és húzták a talpalávalót, A csili azért is volt különleges, mert Budapesten egyedül itt szólt reggelig a zene szombaton. A csili, volt Igen. mondjuk egy olyan emblematikus vezetője, mint mondjuk az ifjúsági parké volt a Rajnák? Az első igazgatót 54-ben nevezték ki a, a ház élére, szita Florián volt, és ő 61-ben díjat. Kapott ezért a tevékenységért, uh -huh. aztán egy év múlva, vagy másfél év múlva leváltották egy sikkasztásos ügy miatt, úgyhogy ha őt nevezhetjük emblematikusnak. De őt követte Bulányi László, aki később, a, a, ha jól emlékszem, az Urinak, a vezérigazgató uh -huh. helyettese volt. De, bocsánat, bocsánat, hogy félbeszakítom. Csak azt mondja, hogy, hogy valamiféle bűncselekménnyel gyanúsították meg az első igazgatót? É, igen, de végül is ez, ezért annyit sikerült a levéltári kutatásokban uh kikutatni -huh. kapott pártfegyelmét, uh -huh. de hát felfelé buktatták, így is lehet mondani. Csak ez azért érdekes, tudja, mert hogy, hogy, hogy a rajnákot is... Tehát a tevékeny Uda-i Park vezetése Igen. után egyszer egy bűncselekményen megyünk, és belekeveredett egy ilyen bűnügyben. Igen. Végül is a OSK országos szórakoztató Igen. zenei központ igazgató helyetteseként ment nyugdíjba, Szita Flórián, az első magyarországi. Kossuth Díjas népművelő. Miben volt, vagy miben rejlett az ő nagysága, vagy, vagy mi kellett ahhoz, hogy, hogy ő kosúdíra legyen érdemes? Ő újraindította a őrevedési házat, hiszen azt tudni kell a csüliről, hogy 44-ben lebombázták, uh -huh. nagyobb része az használhatatlanná vált, egy kis részben a könyvtár működött, illetve kisebb termek. 48-ban épült újjá, de rövidesen 51-ben a nagyközönség felé bezárták, és a szakszervezeti művészet, művész együttesnek a székházaként működött elsősorban. Ez egy olyan nagyon híres művészeti együttes volt, ahol például Vásárhelyi Laci bácsi, Bodrogi Gyula, Margata, Margitta Jági, Timár Sándor is táncoltak. Ezt a, a művész együttest is megszüntették, és akkor lett ismételten, 54-ben hagyományos a település felé nyitott. Mivelődési intézmény a Csili. A hallgatók mondjuk el, hogy ma a Csili az Anno Budapestnek a fő helyszíne. Két telefonszámunk van, 2407953, illetve 2406953. Azokat a hallgatókat várjuk, akik mondjuk felléptek, vagy szórakoztak ott, vagy esetleg kibúzztoztak, mert hogy lehetett kijutni egyébként, és ezt öntől kérdezem a, a csili 23-as busz járt a borárostéről, illetve a 30-as-31-es villamos döcögött a Mester utcától, illetve a, a borárostértől idáig. A civil be sokan jártak, de azért elsősorban az Erzsébeti és a környékbeli vagányok voltak a meghatározók. És ha elmondhatom itt egy fél mondat erejéig, hogy Molnár János történész összeállított most a századik évfordulóra egy kis anyagot, a 3x3-as, működéséről, amit tudni lehet itt a Chiliben, És a hatvanas években ezeken a táncos rendezvényeken bizony megfigyelték a látogatókat és a zenészeket is. E, azt, azt mondta, hogy a helyi vagányok ott voltak, és ez ugyan még millió fontosabb dolog lenne, amiről beszéljünk, de, de a csili azért verkedések is kapcsolódnak. Én amikor a fővárosba kerültem, akkor a, Katonatársaim mesélték, hogy a Csillbe mentek hétvégén, és ott azért elcsattant néhány pofon. Hát igen, híres, és némelykor hírhedett hely is volt. Hozzájárult ehhez, hogy az illatos úti dzsumbújból is ide jártak szórakozni a fiatalok, és hát ez egy kifejezetten lecsúszó, családoknak adott átmeneti, uh -huh. vagy hosszabb távra átmeneti lakás lehetőséget ez a itt csak dzsungóinak nevezett lakótelep. Tehát akkor átmentek egy kis testedzésre, tehát biztos, ami biztos beszóltak valakinek, és aztán el elcsattan néhány tasli vagy... Igen, de őkölvívók, birkózók, alkották itt a rendezőgárdát, úgyhogy igyekeztek rendet tartani, de természetesen már az utcán ott semmi nem állt ellen azoknak, akik erejüket akarták fittoktakni. Az ön által vezetett intézmény adott helyet a magyarországi eszperantista munkások gyülekezetének talán vannak hallgatóink, akik azt nem tudják, hogy mi az az eszperantista és mi az az eszperantó. Ugye ez az intézmény, mint mondtam, szakszervezet által működtetett intézmény volt, és a szakszervezet a két világháború között az tulajdonképpen megegyezett a szociáldemokrata párttal. A szociáldemokrata értékrendben a nemzetközi nyelv, az esperantó, az nagyon komoly szerepet játszott, és szinte valamennyi ilyen munkás működtek működtek klubok csoportok, akik egyrészt nyelvtanulással, másrészt pedig közös szabadidős programokkal tartották a kapcsolatot. Mi volt ez a sakálvokkal, aminek az egyik fő fellépőhelye volt a Csili? A Sakál ebben a, a legendás időszakban, tehát a, a 60-as évek legvégén, 70-es évek elején működött, játszott itt. Magam is voltam Sakál Vokál táncesten, fél mm. András ma is, tehát az egykori Sakál volt Szél András ma is játszik itt, egy nostalgia zenekarban a Kalipszó Plusz Bandben. Úgyhogy egyfajta kontinuitást is jelent a régi időkhöz, de hát a fonográfban Móric Mihály és a dobos Német Oszkár mind a ketten a sakávokából kerültek át annak idején a Torsfai és a Trió zenekarból. Nagyon szépen, nagyon szépen köszönöm Várhalmi Andrásnak, hogy segített egy kicsit eligazadni Pestársdébeten és a csili történetében. Nyilván lesznek hallgatóink, akik elmesélik nekünk, hogy mi minden történt még ott. Köszönöm szépen a segítséget, viszonthallásra! Köszönöm a lehetőséget viszont hallással. Az elmúlt néhány percben várhalmi András, a Csili Művődési Központ igazgatója, és a Csiliről szóló könyv szerzője volt. Ő ezt 10 évvel ezelőtt írta, akkor 90 éves volt a Csili. Most viszont március másodikán, 100. születésnapját ünneplik. Két telefonszámunk is van, ha már elkezdtem számokat mondani. A 24 07 95 3, a 24 06 és egy hallgató a vonalban. Haló? Haló, haló, Galkó Balázs. Hát tulajdonképpen ti hívtatok. de egyrészt az van, mert itt csipog a telefon, és lehet, hogy le fog merülni. De, hát nem érsz, jó, jajjajj, olyvé, de uh, a csihéről. Igen. Hogy hát ott volt egy, egy egészen, egészen fantasztikus csapat, egy kiemelkedő együttes a Sós Inre irodalmi színpad, aminek a vezetője a dévényi Robert volt, uh -huh. aki hát akitől akitől szabadságot szeretetet, figyelmet odafigyelést meg minden ilyesmit lehetett tanulni és esetleg <kül> Robi volt az, aki nagyon-nagyon aki sok mindennel megismertette azt a bandát akik ö, ott jártak, akik részesei voltak a, a Sós De irodalmi színpadnak. De hogy és le akik még a Robi emlékére, még most is negyen évente uh -huh. egyszer összegyűlünk. De hogy kerültél be az irodalmi színpadban? Hát ez egy hosszabb történet, de azért gyorsan megpróbálom elmesélni, úgy, hogy a, a, a, a Körzeti orvosnál ültem, és vártam, hogy igazolást kapja, mert jól természetesen harmadikos koromban a Gini-ből, és akkor nézegettem az esti hírlapot, és az esti hírlapban volt egy hirdetés, hogy a gaz Éjjáhem -E művelőzési háznak a sinjátó csoportja felvétel. És akkor én elmentem, ez a, én, ugye én a Moszkvatér fölött laktam, és ez meg Kispesten volt, és három egyet óra volt a villamos út. És, és akkor ott jelentkeztem, akkor fölvettek, akkor minden féréket, és akkor onnan ezt a csapatot kirúgták. Uh -huh. valószínűleg, valószínűleg a Robi, hát hogy is mondjam, demokratikus és liberális nézetei, Miatt. mert ez azért kisugárzott az előadásokból is, majd aztán ez az egész csapat átkerült a Kispesti Ifjú Gárga művelődési házban, onnan is, hát olyan, mint az én életem, onnan is kirúgtunk és akkor kerültünk a Csilibe. És... Hát én nem sokáig voltam ott, mert uh -huh. aztán ugye fölvettek a főiskolára, a színművészetére. És még azt sem derült de ki... nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek én a csillinek, a csillis szellemiségének. A, az, az nagyon fontos hely volt. Igen, én a Felkonfonban azt mondtam, hogy Budapest egyik legfontosabb kulturális intézménye, és hát Így, majdnem, a, majdnem a legöregebb, de hogy, hogy valóban a, a beat mozgalom egy része eh, indult el onnan... Eh, Mármint a Magyar beat mozgalom. Igen, a Magyar beat mozgalom. Eh, ti a Sorsimre eh, irodalmi színpadon miket játszottatok? Mit? Hogy mit játszottatok a Sorsimre hát, irodalmi színpadon? Nagyon, nagyon sok mindent. A vörös Sándornak a öhm, fú. Istár fokoljárásától kezdve, nagyon sok mindent, és mi mutattuk be illetve. Akkor én már nem voltam a, a színpad tagja, de azért részt vettem az előkészítésben, meg egy, darab, egy, egy dal elejéig, egy Csert Tamás Mereményi dal elejéig a bemutatón is, amikor is Gáli Józsefnek a a Válás Veronában című darabját mutatta be a show-os ami Irodalmi színpad. Egyébként a, az egyébként, meg a stérőcsén volt a, a Rómeó ebben az előadásban, és, és aztán ezt az előadást egyetlen előadás után betiltották. Tehát akkor így gyakorlatilag az egész Irodalmi színpadot felszámolták? Tehát egy előadás betiltása azzal járt, hogy akkor megszűnt a színpad is, nem? Nem, nem, nem, nem, nem. Azzal, azzal nem járt, uh -huh. de azzal járt, hogy ezt az egészen fantasztikusan izgalmas és ma is játszható, nem tudom, miért nem játszák darabot, ezt, ezt nem játszhattuk többet. És akkor találkozott ezeknek a fiataloknak, illetve hát nekem is uh -huh. a jó részük először azzal, hogy, hogy olyan hatalom van, amelyik, amelyik bármit megtehet, mint most. Mi volt a betiltásokan? Az előadás maga. A darab arról szólt, hogy a Romeo és a Júlia szereplői megpróbálnak kiszakadni abból a helyzetből, amiben kényszerítette őket egy színházi előadás, amiben a hatalom kényszerítette őket, amelyik kihasználja, megeszi tulajdonképpen ezt a szerelmes párt, és hát ezt, ezt az a hatalom maga nem bírta. Egyébként, hát az még marha érdekes, hogy a Sós Imre jön, ami színpadon játszott, illetve jelen volt egy csomó olyan ember, aki másképp gondolkodott, akkor csak nagyon fiatalon, 17, 18, 19 évesen, és több között munkahelyet, illetve munkát az akkori közművelődési, íróban, mert ilyen is volt. Nem úgy, mint a mennél más hívják. Szóval az adott munkát nekik, és a vitányi Iván volt az, aki a virodát vezette, és ott renge, nem rengeteg, hanem ott sok ilyen hát liter vagyis félig kitagadott tűrt művés kapott munkát. Te, te is például pénzt kaptál a, a fellépéseidért, és ez volt a munkád, hogy, hogy játszottál az irodalmi színpadon? Én nem, nem, nem, nem, nem. Én csak 68-ig akkor egy tagja, aktív tagja, Igen. mert akkor utána felvettük a főiskolára, és én az rögtön a főiskolára kerültem, úgyhogy én ottan nem, de senki nem kapott érte pénzt, ez egy abszolút amatőr társaság volt, ahol aztán például én rendezhettem is, és rendeztem. Mit, utolsó kérdésem? A ami Shakespeare készítettünk egy, egy szőnyegen játszódó változatot, amit nagyon-nagyon-nagyon sok helyre elvittünk. Ez a banda ez járt, munkásszállásokra járt szakszervezeti üdülőkbe felé, amelyet csak tudott és amelyet csak lehetett. Nagyon szépen köszönöm a Balázsnak, hogy a rendelkezésünkre állt, álltál. Én nincs mit. E, Isten nagyon Fél négy van, két telefonszámunk van, 24 3, illetve 24 3, A mai műsor a Pesterzsébeti Csili Művélédés Központban kalauzolja el a hallgatókat, és hát én gondolom, hogy még a többi hallgató is most már rádöbbent, hogy igen, a Csili volt az, ahol voltam, eh, ahol ott voltam egy koncerten, megnéztem az Astrobab együttes programját, esetleg Esperanto úgy tanultam. Hívjanak bennünket, meséljék el. A zenekar mindig irányítja a közönségét, tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, ha nektek tetszik az, hogy színeség olyan ing. annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egy ilyen Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer nadrág és színesing, akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze-vissza. Annó Budapest,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 24 3, illetve 24 napot kívánom mindenkinek, Punksnodded Miklós és a mai helyszíne az Annónak a Pestersébeti Csili Művélődési Központ, ami éppen március másodikán néhány nap múlva ünnepli nyitásának századik évfordulóját. Ezzel kapcsolatban már hallgattuk Galkó Balást, galkó Balás színészt, aki elmesélte, hogy hogyan működött a Sósimre színpad, irodalmi színpad a Csiliben, illetve a Csili igazgatója adott egy-két támpontot, hogy hol keressünk az emlékeink között, mi is történt a csili az elmúlt száz évben, de lássuk, hogy mire emlékeznek a hallgatók. Haló! Jó, ott kívánok! Szervusz! Jaksen, itt vagyok! Szervusz, nagyon üdvözöllek! Igen. Um, szóval én ott tanítottam a Nagy László gimnáziumban, majdnem tíz éven keresztül, ami a Csili mellett van, és um, tanárként én elég fiatalon kezdtem találni párfutás, mert 23 évesen, ugye normálisan is. Um, az volt az első élményem rögtön az első évben, hogy ott volt az első szalagavató um, az első két évben, az első osztályának is ott volt a szalagavató, és nekem volt ott a, ezzel az osztály a bankettem is, um, a velük együtt, illetve a kollégákkal, és egy nagyon-nagyon hát kellemes, egy ilyen velőtrázó, um, borzongató élmény volt mind a mai napig. Most már nem tanítok sajnos, de de nagyon szerettem, és éppen azért a Csidi, ez egy örökélelmi élmény maradt, hogy, hogy a szalagatót és a banketet, az elsőket ott tudtam megélni. Szóval ez csak egy rövid. E, volt volt Csíl... valami emlékezetes, hát nyilván azon kívül, hogy a, a, az első banketje volt, de hogy történt valami olyasmi, ami mondjuk utána a, a, így emlékezetesítette volna ezt? Um, hát nekem igazából csak ennyi volt. Én voltam koncertben a csilliben egy párszor, um, ami, ami egy plusz, főleg a kifelé utazás, én a belvárosban laktam, és való utazás az valóban önmagában egy ilyen volt, de, de nekem nem volt ilyen uh, pofoszkodó élményem sem, egy, egy nagyon kellemes, nagyon jó hangulatú uh, hely volt a környék is, utána, miután ott megszerettem megszülettem, és mm -hmm. akkor így nekem ilyen pozitív élmények vannak, de semmi, semmi extrém volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy Értem, Értem. Köszönöm szépen. Nagyon szépen, nagyon szívesen. Viszont hallása. A szép napot nektek. Köszönöm. Köszönöm. Hallás, illetve 24 06 3, tehát szalagavató bálok is zajlattak a csiliben, de hogy mi történt még? Haló? Jó napot kívánok. Haló. Jó napot. Jó napot kívánok. Üdvözlöm. Turgert Béla vagyok gödölről. Én nem régóta ismerem a csilit, de el kell mondanom, hogy nagyon pozitívak a tapasztalataim, és nagyon örülök az ön is, mert vidéki emberként nagyon sok mindent megtanulok Budapestről. Be kell vallanom, ha már mi vidékiek tartsunk össze, de ezt csak így halkan mondom, hogy én például, én például a csiliben nem voltam még. Akkor jöjjön el vasárnap, uh -huh. ugyanis én azért telefonálok, mert ez a csili ez egy annyira pozitívan áll a, a, a, az európai vagy a világ kultúrához, uh -huh. hogy vasárnap is a magyar wrestlingnek lesz egy gálája. Aha, tehát nem megint tudom. csak a pofoszkodás. A, nem, nem pofoskodás, ez, ez maga a wrestling, az az egy kultúra, az uh -huh. egy sportkultúra, amit javaslunk mindenkinek. Jó, mert... És ha az, hogy a Csili ezt a mai nap felvállalja, ez egy nagyon pozitív dolognak tartom én vidékről. J Jó, hát akkor mindenkinek ajánljuk a kedves féljelmibe ezt a programot, de ez mégiscsak kapcsolódik ahhoz, hogy amit már korábban említettem, hogy nekem igen, ilyen, igen, fél, igen, ilyen a félelmeim a voltak. Igen, igen, igen. Hogy kimegyek, és ha. akkor e, e, azt mondják, hogy na, Miklós, mit kereselte -e itt a, a csiliben? Ez a mi szórakozó helyünk, nem a, a, a budai, nem a, a vidéki vagányoké. Igen, és igen, akkor is. dur egy tasli. Annyira nem hát mi videken csak úgy, ha, úgy emlékszünk, hogy ha elmentünk egy szomszéd faluba, bálba, akkor vagy megvertek, vagy hutva érkeztünk <síns> haza. <síns> Tehát nagyon örülök a műsornak, és nagyon sokat tanultam belőle, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallás. Akkor arra biztatjuk a hallgatóinkat, hogy akkor aki adott vagy kapott pofonta csiliben, az is társázza a 240793 vagy a 240693-at, de sokkal békésebb élmények is beleférnek természetesen a műsorba. Nem kell ide az erőszak, hogy idézzünk nálam jóval nagyobb gondolkodókat. Haló! Jó napot kívánok! Haló! Tessék, Hello. tessék beszélni! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Diósi Pál vagyok. Miklós. És üdvözlöm a hallgatókat is, és önt is. Azért örültem meg ennek, hogy a Csilivel foglalkozik a műsorában, mert nekem több évtizeden keresztül volt különböző helyzetekben kapcsolatom, dolgom Pesterzsébeti csili uh -huh. közési házzal. Meséljem. A kezdetben elsősorban éppen azért, mert megpróbáltam valamit tenni a pofonok ellen. Ez mit jelent? Azt, hogy én a 60-as évek második felében, három éven keresztül a szomszédváron, Király erdőn vezettem egy ifjúsági klubot. Uh -huh. Ahol legendás volt az, hogy Erzsébetre és egyáltalán a csilibe, meg különösképpen nem nagyon jó átmenni, mert ott előbb-utóbb. Vagy minket pofoznak, vagy nekünk kell pofozni. Uh -huh. És én először átmentem, szétnézni a Chiliben. Úgy láttam, hogy nincs ott olyan iszonyú, rettenetes helyzet vagy hangulat, amitől. Királyerdei lányoknak, fiúknak tartaniuk Aha. kellene, és időnként átvittem az ifjúsági klub tagokat, Külcsi, Acsilibe. De jó. Volt ebben a Királyerdei klubban egy irodalmi stúdiónk, ami nagyon tudatosan nem színjátszókör akart lenni, hanem irodalmakra. Olvastunk, értelmeztük a világot, mm -hmm. az akkori, éppen időszerű magyar irodalmat és volt egy fiatal költőkből álló csoportnak egy bemutatkozása a és ezért egy vasárnap délelőtt átvittem az irodalmi stúdiósokat, ahol nem annyira ennek a fiatal költőkből álló társaságnak a írásai fogtak meg. Hát az, hogy akkor ennek a műsornak a keretében találkoztam először a Kaláka Együttesre fellépni. Uh -huh. Én addig a Kalákát hírből hallottam, nemrég alakultak, de fellépésüket ott hallottam először, és azóta folyamatosan Kaláka rajongóvá váltam. Akkor ezt mindenféleképpen a Csilinek köszönhetjük. És ezt mindenféleképpen a Csilinek köszönhetjük, ott egy nagyon kellemes dílöltet töltöttünk el, hosszan beszélgettünk a fiatal költőkkel, elmondták, hogy ők tulajdonképpen a valamikor a 20-as években a frissen szerv, alkult Szovjetunióban működő szerafintestvérek költőcsoportnak a nyomdokain akarnak járni. Uh -huh. Mondtam nekik, hogy vigyázzatok, mert ha ti ezen a nyomvonalon haladtok, akkor nagyon könnyen úgy jártok a vagy az ő embereivel, mint ahogy a Serafin csoport, akiket a Sdanov szétveretett. Aha. Hát ők ezen nagyon csodálkoztak, mert nem hallottak se Sdanovról, sem a Serafin csoportról, de alkalmat adott a helyzet arra, hogy egy kicsit okítsam őket és Azt említette, hogy, hogy, hogy hosszú volt ez a kapcsolat ön és a Csili közt később. Mi történt még? A későbbiek során egyrészt részt vehettem szociológusként egy kutatást vezetten, mm. amely a Csili környékén, Pesterzsébeten a szabadban igazi meleg, meleg fészek hiány az utcákon, tereken aluljárókban összejáró fiatalokkal próbált ö, valamit megtudni róluk, és aztán kitalálni, hogy hogy lehetne velük ö, valamilyen ö együttműködést létrehozni. Éppen Várhalmi Andris volt az, aki körbevitte Erzsébeten, mm. és megmutatta azt a tíz terepet, ahol a leginkább várható, hogy az utcákon tereken az idejüket töltő fiatalokkal találkozni lehet, mert hogy ez egy olyan kutatás yeah. volt, amit az utcákon tereken csellengő fiatalokkal készítettünk. Ugyanis nem volt igazából Közelben, tehát kőhajítás nyitva olyan hely, ahova behúzódhattak volna, és a szülők, a családok pedig nem nagyon szerették, hogy fölhordják a barátaikat, a kortársaikat a fiatalok a lakásba. Ezért kénytelenek voltak kiszorulni, és a környéken elérhető szabadtéri találkozóhelyeken töltötték az idejüket. Miért nem mentek be a Hát azért, mert a Csili egy kicsit messze volt. Uh -huh. Erzsébet egy nagy kiterjedősi is. És azért a 15-16 éves fiatalok akkoriban, ez a 90-es évek végetáján uh -huh. volt, azt szerették, hogyha az otthontól, a családi fészektől nem messze megtalálhatják. A lokalitásnak az... hallatlanul nagy szerepe van, és ma is azt gondolom, hogy nagy szerepe van a fiatalok életében. És ez az igazi nagy gond, hogy helyben, közel, alig lehet megtalálni olyan terepeket, ahova behúzódhatnak, vagy ahol egymással uh -huh. együtt lehetnek. Hogy ez milyen rettenetes gond, ezt én szarvason tapasztaltam ki, ahol nekem elmondták, hogy Azért nem tudták megalakítani még a város ifjúsági klubját, mert a szarvason működő különböző munkahelyek nem jelölték még ki a városi ifjúsági klub tagjait. Ja. Most ez a borzalmas gondolkodásmód, mm. hogy egy ifjúsági klub úgy jön létre, hogy majd a munkahelyen kijelölik azt, hogy ki lesz az ifjúsági klub tagja, ez pontosan része volt annak, ahogyan sikerült az ifjúsági klub mozgalmat kiirtani hogy uniformizálni akarták, kijelölni akarták, már nem csak azt, hogy mit csinálhassanak, hanem már azt is, hogy ki lesz a tagja egy ifjúsági klubnak. Hát tudja -e tanulni, dolgozni és becsületesen élni gazdagul a válogatás című filmje, ez pontosan erről a helyzetről szól. Ismerem amiből. a válogatást és ismerem a filmet, pontosan ilyen, ez ugyanennek a korszaknak a hangulata volt, amikor kiadtak, irányelveket az ifjúsági klubok működésével kapcsolatban, aminek nem volt jogszabály értéke, de úgy kezelték, mintha jogszabály lenne. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Ez fontos, a Cili mellé. Ugyan egy kicsit eltértünk, de beljebb vagyunk egy kicsit. Köszönöm szépen. Viszont halásra örülök, hogy elmondhattam. És akkor folytatódik a műsorunk, a Csillben járunk 2407953 vagy 24, 3, 24 már kiderült az, hogy hogyan próbált meg az előző betelefonáló békét teremteni különféle galerik között. Halló! Jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Én vagyok, volna Igen, ön. Deek Kázmé vagyok, üdvözlően önt és a hallgatókat. Bezetés közben hallgattam az adást, hm. és az jutott eszembe, hogy nekem az első önálló kiállításom a csilliben volt, 1980-ban, ha jól emlékszem, grafikai kiállításról van szó. Ez önálló egy... kiállításnak mondom, de Igen, a alkotótársamban e... tulajdonképpen páros kiállítás volt. Uh -huh. És hogy került a csili -be? Én 1978-ban végeztem a akkor még Hosi, mint tanásképző főiskolán rajzszakos tanárként, és a Pestes a, a Márti Peste már általános iskolában kaptam állást. Uh -huh. Egy szakos rajztanár volt? Tört. Igen, igen. De uh -huh. szakos. <tört> <tört> és hát tulajdonképpen a Csillit már akkor abból a szempontból nagyon figyelemre méltónak tartottam, nagyon jó kiállítások voltak a Csiri Galériában. Tényleg? igyekeztem az osztályokat elvinni, megtekinteni ezeket a kiállításokat. Ugye a rajzóra az két óra, és belefélt egy, egy sétel, egy kiállítás látogatás, és így biztartottunk a két órában még az, az iskolában sétálni. Értem, és kire volt a kiállításának? Bocsánat. Sikeres hát, volt ott? a kiállítása? Ja, igen, igen, igen. köszönöm a kérdését, nagyon ö, ö, sikeres volt. Van. Vannak róla dokumentumok, ö, fotók, Aha. és még, még nekem megvan a, az akkori műsorfüzet is, amit akkor a, ö, azt hiszem havi műsorfüzetet nyomtatott a művődési uh -huh. és nekem ö, amikor benne volt a kiállításunk, akkor ezt én megvériztem azóta is, akkor innen is gratulálok ehhez a kiállításához, és köszön tovább jó munkát köszönöm. és jó vezetést kívánok. Viszont hallásra. Köszönöm köszön szépen, viszont felese. 24.07953, haló. Jó napot kívánok. Üdvözlöm, Pankszanded Miklós vagyok. Mátis András vagyok. Hallgatom. Én, hát most izgultam egyébként, én gyakorlatilag majdnem a csiliben nőttem föl, hogy a 50-es évek végétől kezdve még kisiskolásként jártam oda, jégpályára, még a Baros utca épület nem épült föl, és ott volt egy a kerületbe egy, a szabados bácsi, aki az összes teniszpályát kezelte, és amikor jött a jó tél és jó telek voltak, akkor az összes teniszpályát fölvöcsolta, többek között a csilinek is, a, akkor még teniszpályáját. És a Csínek volt ez, jégpályája is? Ez a jégpályája, a igen, hát uh -huh. a helyén most az új épület van. Ja, értem. Ahol később, ugye hát ez már a 60-as évek második felében később ott ezek a zenekarok szerepeltek. Uh -huh. Én oda nem jártam, hanem én a csillagászati szakkörbe dolgoztam ott 61-től, és volt a régi épületnek a teraszán egy távcső, egy nagyméretű nyújtott távcső, és azzal tartottam bemutatásokat. Mivel a mellettünk volt egy kis terem, és ugye vele szemben már az új épületben volt a, a, a színházterem, uh -huh. az összes ilyen koncerteket végig tudtam hallgatni. A tünettesben, meg hogy a mászálni egy kelet, akkor oda télettek, és akkor bemutattam éppen, hogy a derült idő volt, akkor én este mutattam be, de rengeteg embert tudtam így ismerni. Azt említette, hogy, hogy vezette a csillagászati szakkört, de azt is mondta, hogy hogy gyakorlatilag az egész fiatalkorra ehhez kapcsolódik. Igen, hogy, igen. Hát a karácsonykor ugye, különböző gyerekműsorok ja, voltak, hogy tisztetik a fenyőfát, nem mentünk a Csilibe. Rodolfo, meg hát mind, különféle színészek szerepeltek ott. A Rodolfohoz egyszer fel is mentem, kis rács voltam. kártyákat a két ujjaim közé. A... A színházteremben később, hát a, ugye, ott érettségiztem a kis, a uh -huh. különböző szalagavatok voltak, bálok voltak. szemtom nem tudom, valaki, hogy ott a színházteremnek a tetejét lehetett nyitni. Nem, nem, ez nem hangzik Említették még -e? nem. Na, <laughs> Ez egy rendkívüli volt, ugye, mert nagyon kevés, valahol meg is említették, mert talán a Pesten talán még egy a Szikra mozinak lehetett ízsék nyitni a tetejét. Hát talán Lát, volt, már... volt két-három ilyen, ilyen mozi valóban, igen. Igen, nagyon bemelegedett ott a hely, ugye, különböző vállalkó, tehát különböző zenekarokkal akkor tudták nyitni, és akkor kellemes volt a környezet, a lépkör. Igen, a 13. És... kerületben volt még egy, egy mozi, ami a Magyarországi Szociáldemokrata Párte székháza volt, és annak is Aha. nyitható volt a teteje, és a, a, hát gyakorlatilag a lépcsőházról, vagy a, vagy a gangról be lehetett látni. A... Csidiben mondom én meg a teraszról, Aha. hát az összes ilyen koncertet a képcsillagtól kezdve, hát nem is tudom fősorolni, hogy mennyi minden volt. A... Ar arra emlékszik, Ez hogy mennyire voltak szigorúak a akkor nyilván még rendezőnek, vagy ifjú gárdistának, vagy igen, igen, igen. Na most te ugye ott az előző is emletett, tehát én benne voltam úgy, hogy én főn voltam a tápcsőnél, uh -huh és mondták ott a helyi srácok, hogy a, behívták a, a gubacsi útiakat, illetve a gubacsi útak oda akartak jönni, provokálni, verekedni, sáthívták a csepelieket, meg a kispestieket, hogy védjük meg a csilit. Tehát akkor egy nagy és... inter internacionalista pofoszkodás volt. E, igen, na most az volt, a érdekes, én nem keveredtem vele, ismertem ezeket az embereket, ami Nem. érdekes volt, akkor már az új épület megvolt. A rendőrök beálltak, az épület mellett volt egy idegenesen egy ilyen játszótérszerű, sétatérszerű valami. Aha. Két rendőrautó beállt, és megvárta, ami a végé lett a bűnőnak, és akik ott maradtak, azokat szedte össze. Hát igen, ez a klasszikus, Rendőség. tehát... Hogy... 63 64-be lehetett körülbelül. Hogy a veszteseket a mentők, a győzteseket a rendőrök vitték Köszönöm igen, szépen. Vagy fordítva. Köszönöm. Még azért elmondanám, Jósan. hogy a az első olyan, aki kisztadióba szerepelt, uh -huh. angol mindegyüttes, a Stop by Numero 4 is föllépett a csilibe. Igen, az volt az első uh, angol nyelven életű, angol, angol zenekar Magyarországon. Igen, igen. És igen, És valami mert a mert legenda volt, hogy a Pitebesz benne dobolt, de hát nem, mert láttam a fényképet. Azóta is tartom a kapcsolatot különöző módon, hogy a kisilóiságok, ilyenekben benne volt a fényképük, hát a Pitebesz nem dobolta stoppanyum forba Nagyon szépen köszönöm, ez fontos információ volt. Viszont hallásra. Viszont talán még egy hallgató befér a hátralévő három percben Halló? Halló, Jó napot. Vagyok? Igen, jó napot kívánok. Szép jó napot kívánok, vagyok. Hallgató. Kevés időm van, csak azt szeretném elmondani, ha még más nem mondta volna, mert az elején elhangzott, hogy mennyi mindenki énekelt, meg lépett fel a csilibe, de nem hallottam a, a korszak, és legalábbis az én zenei üzlésem számára meghatározó zenekarnak a Taurusnak a nevét. Nem hangzott el. Nem hangzott el. A Taurus XT257582 ez volt a teljes neve. E, és e, hát mondjuk úgy, hogy nem, nem a támogatott zenekarok között volt. Uh -huh. És 72, ha jól emlékszem őszén volt egy fellépésük a Csibben. És abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy akkor én ezt felvettem egy Remco-típusú eh, Magnó, magnóval, eh, egy aqua-típusú kazettára, és mindig a birtokomban van, úgyhogy van egy kor ezek 1972-ből arról, amikor Radics Béla még a, a fogával gitározott, amit talán kevesen tudnak a maiak közül. Ez azért érdekes, és ott kapcsolódik egy-két héttel ezelőtti műsorunkhoz, mert akkor a Kassák klub volt a téma, és ajánlottam a kedves hallgatóknak, hogy Taurus, tehát, hogy, hogy ott tartotta egyik utolsó koncertjét ez a zenekar. És, és vártam, hogy valaki elmeséli, de most hogyan elmondta, most már a gárkodik. Hát a, kassa, így, a nem. nem, de a csilibe, a csilibe voltunk meg hát Persze uh -huh. az ifjipark, hogy 72-es meg a 73-as nyitón is a Taurus játszott. Halak és pengék, már. ugye? Ha jól emlékszem, az a, a Radics Béláról szóló könyvnek a címe, pengék és halak talán, Ö, vagy ilyesmi. Hát Béla... én, az RB, én az RB Kapitán című könyvet ismerem, uh -huh. De hogy van, van több. Hagyj tegyem egy rövid kérdés, miért nem rakta még fel a, a YouTube-ra ezt a koncertet? Hát ö, na, nagyon gyalázatos a minősége neki. Hát, az nem szokta zavarni az embereket. Aha, aha, hát mondd, van végül is, van egy digitalizáló úgy, úgyhogy lehet, hogy meg és kipucolom. Ez egy, ez egy bő óra. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmesélte. Jó okay. munkát -e a tisztogatáshoz, Köszi. és akkor meg okay. fogom én is okay. ezt hallgatni. Ez volt Lézen. ma az Annó Budapest ma itt a Klubrádióban. A műsor szerkesztője Árva Brigita nevében is. Köszönöm szépen. A gombogat ezúttal is Falcsik Gergő nyomogatta, és a telefont pedig Kelecsényi Krista kezelte. Punks Naded Miklóst hallották, egy hét múlva jelentkezünk, ha Isten is úgy akarja, a viszont hallásra.